«У кого золотий ланцюг? то імператор?» Генріх щедро обіцяв їм найчащі кари – варити в котлах на повільнім вогні, зашити у вискі мішки повішати живцем, коптитися, аби вчилися не стияйця, порозвішувати на гіллівни з головами. З нього глузували просто в ніс. «Бо що їм, якийсь там імператор?» Вони зелені, братове, серед зелених лісів під зеленими вітрами. Тоді й не вспокоївся, поки не переловили всіх грабіжників. З вірьовками на шиях вони побачили його знов. Був весь в золоті, оточений пишним почтом, залізними рицарями, пішими щитоностями. Вимушені були немало подивуватися, «Диви справді, імператор!» Ще був у нього випадок на лабі. Після ловів у землях Маркграфа Мейсинського імператорові захотілося переправитися на другий бік ріки. Приготовлено човни, стелено килимами, заквітчено, на одні посаджено збройний почет, на другі – імператорських шпільманів для звеселення гостей. Генріх мав пливти у першому човні разом із Маркграфом, заубушем, двома баронами і гребцями. Готування було, мов би, незабарливе, Бо ж вдовольнялося бажання самого імператора. Але і не таке швидке, аби про нього якимсь дивним чином не змогли довідатися на тім березі річки. Там справді стало відомо, і хмари люду висипали на зелений берег, позабрідали в воду, нетерпляче ждали човнів, вимахували на радощах зброєю чи то квітами, чи там чимось. Але те, що здаля видавалося радісною привітністю, насправді виявилось дикою ворожістю. Водій на березі стовбичили похмурі драби з розкриченими мордами, тягнулися до підпливаючих човнів довгими гаками, розмахували вожучими сокирами, вмить зачіпляли човен, що виривався наперед інших, цурпелли його на мілке, гахали з сокирами, в дно ревли, «Рубай, бий, трошки! Сто тисяч свиней!» закричав Заубуш, «Це човен імператора Германського, назад, падлюки!» «Лайно там твій імператор!» зачіпаючи човна, відразу трьома гаками відповіли йому на хаби. «Це берег барона Кальбе!» кричали інші. «Нікого не пустимо! Усіх порубаємо!» Імператорський човен порубано так само, як і інші. Генріхові довелося по коліна в воді вибрьоватися на берег, де його ждав сам барон Кальбе, неприступний у своїй знахабнівості. Що, імператор, а яке йому діло? Берег належить йому, і вода до самої середини річки належить йому. Макгаф мейсенський. Тому належить берег протилежний, і вода коло нього до середини річки. Що належить імператорові? «Звідки має знати барон Кальбе? Може, імператору нічого не належить, а може, а те, що розділяє річку, не вловима лінія, сибто ніщо. Барон реготав, аж підстрибував. «Гух, гух, гух, цією води не нап'єсся, бо той не вода, ніщо. Генріх людь ще більше розвеселяла барона. Барон стояв на своїй землі, на своєму березі, коло своєї води, а імператор мав усе і нічого не мав, володів, мов би, цілою імперією, а сам міг, хіба що, обхопити руками власні коліна, радості, як у пса, що тільки й може понюхати у себе під хвостом. Сталося так, що усі прикрощі спіткали Генріха в Саксонії, і відтоді ця земля стала для нього, мов би, приваблива жінка, якою хочеш заволодіти, а вона ніяк не піддається». Блукав з города в город, ніде не затримувався, намагався охопити всю підвладну йому землю. Ріки, ліси, гори. Гір було багато. Вся Саксонія уявлялася, мов, безвладної густо розсипані зелені вершини, які панують над цією землею. купаються в невисокому небі, тягнуться до сонця, а десь під ніжі тих вершин кублються люд. Змагаються барони, метушаться городяни, вперто дряпають землю селяни, і все це прагне вище і вище. Кожен хоче добратися до вершин, щоб захопити їх, запанувати, не допустити нікого, навіть імператора. Якийсь розумний чоловік вигадав, коли ставити на вершина гір, кам'яні неприступні замки. Замки видавалися юному Генріху. Островами порятунку в морі людської зажердливості, невизначеності і ненадійності. В найнеприступніших, але й наймальовничіших в горах Саксонії він ставить замок свого серця, найулюбленішу свою кріпость Гарцбург, виростають замки Вігунштейн, Мосбург, Засенштейн, Шпатенберг, Гайменбург, Азенберг. Саксонські барони сполошилися. На раді у Горм Слебені Марк граф Оттон Нордгеймський сказав про Генріха. Він набудував силу неприступних кріпостей у наших місцях, укріплених самою природою, і розташував у них великі гарнізони своїх слуг, озброєних до зубів. І ці кріпості слугуватимуть не проти невірних слов'ян, які спустошують наші прикордонні землі, а проти нас. Що ви всі незабаром відчуєте на собі? Майно наше викрадається і тягнеться в кріпості. З вашими доньками й жонами королівські міністеріали фамуліси нав'язують злочинні стосунки. Вони примушують служити собі ваших рабів і вашу робочу скотину, а вас самих носити на своїх благородних плечах усілякі тягарі. Та, коли я подумаю, що ще ж де нас попереду? то все перелічене видається дрібницею, адже він має намір позбавити нас не частки, а всього нашого майна і роздати його своїм зайдам, а нас, вільних людей, примусити служити рабами у них. Ця промова записана в історії клірика Бруно. В анналах монаха Герцфельдського монастиря Ламберта так само читаємо. «Між тим розміщені в кріпостях королівські слуги,